Eguerdi hon lagunak, Ratzalde Gabon, noiz entzuten dagun batedak. daki. Gueben gauza Eguerdi edarrean, Guzturian eta Berbaz ekitekotan. Gurekin gaur, Maider. E, maider zeuke aurkeztuko zuzure gurua, eta badeko gaur du beten guru ba, Berbaz datorren ari eltseko, baina lehenik hori, zein da Maider. Maider da pertsona lotsati bat. <risa> <risa> eh eta berenburuek ikusten dau ba piska bat eh munduko dela. Ez da oin inungue bez. Munizibarren jaio edo Munizibartarra berez e, sustraizek, sustraiek, Munizibartako hoizko mendimagalekuek eta Eta bestelan ba, bueno, ba Leku askotan bizi xendakoe eta, eta Leku askotako ikaspen asko ganieen dekete zen e, pertsona banaz. Eh, nire interesak osasune hezkuntza eta askuntza di, Bestien, beste beste bueno, gauza asko intereseten jatez, baina geisen bat ba, nire burue hor kokatzen dot edo horuntz te gire kokatzen dot eta eta ba, lagunkorra eh gauza barriek e, ikusteko eta ikasteko beti prest eta eta ba zelanean e, baikorra oso baikorra na lagunkorra ta baikorra bai. ta beti ikasteko eta gauza barriek ezautzeko e gozu da goz, goz, ez begin salsa ja. alegin dou paseadamente eta konturatzen gara hori ba... E naturunean gabiltzala zenbat gauza die reparatzen dotezun eta, eta zenbat gauza jas dietute saren ba mm. hibegira ezabal Bai hori nire zustraiek eh ois magaleko baserri batetik datozenez horrek emozte ez da, e, ba, nire ikus mirie ba, lurrera egoti ez, da ba, lurrien eta inguratzen hauen e, bizitza bizi horregaz e, konturetzia isen da ez, txikitetik neure, neure ikazpenetako bat eta, eta ganien darudana ez. Beti isen asume bat, ba, bedarrakin eta lurregaz eta pastelak egen isen da zen na eta ba, beti, ez da, basaztute gainera. Eta hori ba, bueno, ganien, ganien dakart eta hortik jundi nire ikaspe, ikaspenak eta ikasketak erobe bai ezta. Unintzen Kataluñara, bueno hemen e, filosofia ikasketetan matrikula unintzen, esangoz matrikula hoi nintzelaz, ez nebazan amaitu. E, donosti nik esin ebasan, eta baina arei eskerrak e, ikusinean nire burue noluntz horien, ez da? Eta Aha. Hipokrates e, eta Sokrates eri eskerrak, hor ba, e, osasun munduen sartzen hasi nintzen, ha, bai, ze horra eh? bai, hasi hor nintzen, ba, ba, interes, gorputzeko interesa hartzen eta gorputzeko osasunei buruzko eta gorputzeko funtzionamentu eta buruzko E, interesa hartzen ez da Ah, bai, eh, hipokrates bai. eta sokrates filosofo, bai, bai, filosofo ospetsuen bitartzen, bueno ahiek filosofoak danetariko lehenengotariko filosofoek izatezien eta danetariko jakileak, oro jakileak izatezien orduko filosofoak, ez? Horrega Oso, sea, jakintzu egizatzen ziren orera. danetari buruz, eta bai, jatzen, eh, ez? Eta hortik sortu jatzen posatzen ari guzko Baina bai, bai, e, hortik e, piztu jaten, eta gero ba, bueno, nire bizipen pertsonalak be bai horreukin eban O ge bat urtegaz depresinotxu bat eta ba depresino hori dala ta claro e, inguruenezneban neuki jenderik e, ba um, irten biderik emotestenik edo edo estasaltenik er, emotestenik es ez, ez zer dan depresinue eta ser serrein depresino baten aurrien ez ezta ez, ez zer dan osea yeah. da zer dan es eta ordu norasi Sí, za, za, su hor, sa horretan ere e, filosofia ikasketatan bai. Bai, que la fu ikusi danari bisitari eta horrelako bat. Bai bai, eh, gastetzutak. Bai, eta gerobe bai, ba bueno, e, familiatik urtetan sabe bai, eh, bueno, ni sí. urte nintzen etxetik, baina oso goiz eta krisialdi potente bategas nire gurasuen eh eh sedatik, eh, e, askatik edo zelan esan, Etik morrestetik, urte initoso so Oscar. Baina, baina, bueno, horre batuia tesan, ba, guraso de Curbillez, bat cartasunez, nor da, maider, bat ez des, maider norda. da. Eee, eh, mm. buah, zer mm. da filosofia ez? Mm. Nor naiz ni ez bat batien filosofian zardut ez? Mm. Nor naiz ni eta eta horba esnekiten nor nintzen, ez? E, gauza asko, ez? Bizipen asko, politikalki bebaile, edo politikoki bizipen asko, mm. e, politikan sartute egon zan, jende asko gas egon nintzen momentu horretan. Donostin eurekisu pixu, politikan fisua hondixe egokian jende esan. Aha. Eta bueno, ba hor sartuten engun be bai, baina baina ni ez nintzen hori, ez? Orduan, ba bueno, nire burua ezautzeko izen izan gehi zen bat, hori azkenien, ez? Meure barruretara jun eta eta hor ausnartzen hasteko eta, eta arakatzen hasteko, ez? Nosnasni eta zer naiotegin. Ez eta noruz nor. Pergoada osotoki kanpo zeun den e, zeusarenetik eta hor or, talka horrek eragiten do nu... Bizipenak eurek mm. esatetzu, ba, hemen gustora hau edo ez nahu gustora mm. edo, nik ahuna jote edo mm. ez, edo hau nire borroka da, bat ez behar mm. politikoki izan, hau nire borroka da, mm. ez, eta behar igual urruntzen hasi nintzen, ez, zei igual borroka izan lehike, ez, baina baerak eta baia baina bat urruntzen hasten di petzamentu filosofia ezberdinek, ez, bedo, mm politikakitik politikakitik urrundu nintzen apurtxu bat mm. eta ja pizkat autogestino eta okupazio munduen sartu nintzen mm. estan bage ja ikusten ebalako nire burue hortik es alternatibo haue edo mm. askatasun mm. Eh, apur bat gehiago sentitzen eban jendiegaz batzie eta Baina, baina hori bezan ze, leku horretan ba, droga asko egonda eta eta kausa ondige, ez da? eta hor dut ba, nire bizitza be, momentu horretan Bertak kausa Bertako Euskal Herriko ba, bizitoki bizigune, bat. autogestionatu etan, eta ocupaz eta hor bai. lakotan ebil izan. Hor uh -huh. lakoetara jo zen duna purbet e, ikartzeko, ez da, ze hor bai. zen oh, modus. Zia hor zen modus, eta hor beha ba, ikasine hor ba, bueno, ba, parte bat bai, baina beste bat ez tala ba, ba, bai be, bez. droga asko eta daig igual... baldu. Kauza hundi egia. Kauza hundi bai, bai. Eta egot desego onkortasun hundi esortzen bai, azken indrogak eta drogamunduek ezta. Egor duen, behorti ba, pe, bai... Eta bueno, ba... horrek ero gizarramenetan, edo taldea harremenetan, ba, horrek begatz, ez? Era, Era gindeko, azken finien ezta. Mm. Era gindeko. Baize sehor kokatzen di barazuek, azkenik drogakara zuek dakars mm. edo horik esiot nik beintzet, es mm. badau berts berts jente askok esaten dabena, bueno, drogakdi bai bai, asko ikusteko eta zabaltzeko buru ezabaltzeko erabiltzen da, bezta. Baina bueno, ba, nik mundu momentu horretan oso gazte gainera eta ordun ba bueno, hor tipe bai Mori ba, ba nor da, aun da edo mm. esna, eh, eta bueno, ba depresino Egixezan jauzin nintzen, hor no? oso sakonien, bueno, bebai bi kide bat neuken bera musika munduen oso, euen, talde bat heuken Euskal Herzen oso zabaldute e, heuena mm. eta bera gaz nintzen eta ba, mostu ingendu narremana eta horren dana bat erabapati mm. sortu mm. jaten Ba, moste horrek izen zen krakada bat nire barruen, ez? Ezaten, hmm. onartez zerren jot, nun nau eta zer ez? Eta zer nahi joten. Hmm. Hmm. Eta horrego nintzen, ba, urte eta erdi edo bi urte, depresi nuegaz eta homeopatia, tratamentu baten, sartu nintzen bilboko emakume bat egaz, eta reiki ikastaruei jena hasi nintzen, bueno, hor, lapur bat, osasunei buruz hausnartzen neure kabuz. Hmm. Hmm. Ze... Ba, osasun e, ofizialetik eskeintzestien e, aukera bakarra antidepresibuet izan zinez, eta hor dun ba, bueno, nik banekiteen hori ezala e, soluzi nue, eta hor dun ba, ba, ba, hoxe, garakatzen eta investiguetan osasunen nien inguruen. E, elika, elika, bueno, alimentazin edo elika gaizek aldatu nebazan, pilo bat, eta hor, ba, bueno, E ni neu aldatu nintzen be bai eta hmm. pilo bat. Eta hortik ba ezautu neban reikiko irakasle bat. Ordurako eh, Bizkaia etorrike, ja Bizkaia alderea etorrita bizitzen edo. Ordun Bizkaia da bizitzen etorritea. Bai Donostitik ja vueltaute nengun. Bolibarrera vueltaun nintzen. Etxe-txu atzera ja bikotiegaz Bolibarrera ja vueltaute nengun, eh. E, hmm. Musika munduko bikote honegaz. Hmm. Eta Moztu gen hori ba, nien, ba, bolibarren jarraitu beste urte bete, urte eta erdi edo holan, baina hori ja izen zan ba bueno, ba depresinotik urten eta ja neure bizitza berriro asteko gogu mm. ezta? Eta horre ine ban, e, bueno esautu ne ban, en, en etxe bat askona neukena, e, atxeden etxe bat, Naparruen. Eta horra ju nintzen azte bete, ba, barau bat eikera. Ze urte inguru oh? Lagogei... Ba, lagoeta amaika, lagoeta amaika. Lagoeta amaika. Askonako... Zasun etxe. Eh, Zeragaz batera, beste batzukaz batera sanan, ez da? Edo... Berabakarrik, zunmendi edo zein zen? Zunmenditik. Entzundadekot, askonako etxe, baina. Bai, beran askenen gourtiek isen zen. Eztakit, ah. a berri, esango zutzen... Zeni, a ber... Eukiko nebazan, obeta... Iru urte do. Oeta iru urte, eukikonebazan, asko jota. Ba, oeta iru urte, nik euken itxun. Ba, ez dakit urtia zen. Ba, gitxik, eta maika bueltan asko nan, ene kolandaburo, sasunetsia. O sasunetsien, bailaz ai. Eta hor, ba, azte jo, Ni zetan non dino depresioaz negula, ne depresioaz negula, baina hor, ba, bueno, ostiko kabotan indioen handik esaten. Ha, da. Eee! Bai. Junbizize <laughs> <laughs> bizitza, ez? Baina, bueno, ha, bai, oso eh? guztorago nintzen, bai. Eh? bai. Aztibetek eraginin... Eh, Eraginek jende guazko. Aztibetez da, epe laburre da, baina zelako ba. eragin egiten handik bizitzan, ez? Bai, bai, itzela. Gogoan dut, ni... Bai ba, ba... Osasun etxe batean, azte bete manuela azazoi hartan ja esan eh, eneko landa bururik. Bi mila eta bi anbueltan zan. Zan zunmendi, jelkarte berdineko batxean etxe batean. Azte bete mon eta zelako erageineko duen eh, ordu tiko nako gizimoduen. Beh, pela ni... hurra da, baina zera bina, zurean bebae. Aldatzen bai. da, un, ni aldatu nindun horre... Orde, nostikeka batazintuen. Eh? Jo, nostik <laughs> bota ninduen, baina esken nik nikemen nahi obirrain. <laughs> esa zanutzi, nikemen nahi otsela nahi nikemen berra. Eta orduan ba ez auztien, badeko bueno, ba, ba, ba zu eskue horretarako. Osea, venga, jun eta ikasi, junik jun ikesta. Aha eta bai Mari Ángelesek errekiko bai esausten ba ba bai, bai, neukezela nire ez errestasunak eskuegas eta osasun munduen eta ordun bai, bai, bai, bai, ba, animetako, es, naturopatia ikesten. Garo, ni momentu horretan ez nekiken esistitzen zani naturopatia bez, es, medikuntzatxin natarra, es, es, ez, es, es, masaje ikastaro batzuk hemen, gainera, kafean zoki patxi patsi... Ah. patsi ez nago beran, nabisen, agaz, baina osteopata bat egon zan, emote bazana... Ipuzko harra bera. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ikusten eban nire gorputzeri zelako plaserra emototzen eh, horrek ikasketa horrek eta ikaskai horrek, ez? Ah, Oza, zelako ardun inkuriosia de sortzen jaten. Etorrun pentsan eban bueno, ba venga, ba ba ban hoe, eh no ikesten, aun no ikesten da. Eta ba bi eskolan izenak emostiesanolan eh honenetariko batzuk ba Madrilen bat eta bestie Barcelonaan ismet orduen. Uh -huh. Instituto de Medicinas Alternativas eta, ba, bueno, eskola potente bat. Eta hor matrikula unintzen. Uh -huh. Horbea bentura pila bat, horra sartu orduko, baina, bueno, hori beste momentu batzuta ningun kontaukot. <risa> Inzmet, Barcelonara iban zinen ikasten dide? Azken Barcelona. Masaje edo osteopatia edo zer erakusten da naturopatia, eh, medizunia ikuntza tradizional txinue, osteopatia, bueno, eh, teknika asko erakusten didez, baina nik, ba, bueno, ba, esan neban, bueno, ba, naturopatia naziko naz. Eta naturopatiako lehenengo kurtzue izmetenei neban, eta horre zautu neban, ba, jende bat. Eta jende horregaz gero, ba, konturetu ginen beste eskola asko eguesela eta ba beste irakaskuntza metodologia ezberdinekin eta ba, bueno, interesanti hauekin. Eta orduan bigarren kurtzue, e, laul laguneko talde bategazen egaz, matrikulau ginen beste eskola baten, FENAC. Eta zentrede estudiez de, de, de terapias naturals deitzen zatez. Ah. Eta ba bueno, Barcelonaan eh, bai. Barcelona, bertan, beste leku uh -huh. baina bai, baina Barcelonaan bertan. Eta ba or eh, askenin 7 urte naturopatia, medikuntza tradizional txinua eta siatsu hori da ikaste. 7 urte. Bai, ta artean sititzen bai. denun bizi modu Ba, klaro, ikasketa oso gareztizek dizenez, ba, okupazinue sanire, ez, etxieko okupetanebazan, bizitzeko leku bat binabelako, eta, ba, bueno, ba, gainerat, kosturik ez tekon bizi, bizi modue, ez. Eta, ba, hori, okupazinue, eta eta hor, ba, alde soziala, edo Bartzelonako bizipen okupazinobizipen hori asko bizi jendot barrutik, ez da. Aha. Begonas el askotan, Ci Cooperativa Catalana Integral en begon intzen, da Colserola ko ba, e, etxerik sarrenetariko bat bertan Barcelonaan. Sí, en Can Masdeu. Can Masdeu. Ba, de... dozu. Ba, la casa Esa de la, la montaña de Estevebat, estaba ba, bueno, horrek movementu horrek esautu, ba. apur bat Eta, da bueno, hortik ikasten be, bai ez? Beste era batera gainera, ez? E, ba, ez, hain ofizialki dana, baizik eta beste... Bizitzako beste universitatea, bizitz, bai? bizitzako universitatea. Bai, eh? totala. <laughs> da, beste eredu batzuk, ikesi, eta... Hanera, Katalunian beste kultura bat, beste modu batzuk eta dana, eh? Bai, eta gainera, hain iri... Unibertsala, esan daigun, esan da, igun, eh? da. Se, Dixenda, bai, bai, bai, bai. Ze horre zautune basan, bueno, elkarte gre grekerrak, zautune basan inglespillo bat, zautune basan polakuek, zautune basan romanuel esan romantar... Bueno, eta hor, ba, bueno, dibertsidade horretan bebai ezautzen zoiez, bueno, eta zabaltzen zoiez zure mentalidadie bebai, ez? Eta ikusten, jo, zenbat eratara bizileiken perzoni, bai. ez eh? dauela era bakarra bizitzeko baizik eta zenbat era! Zenbat era, Uau, ugaritasuna, eta, ez, ez, soparotasuna. Ugaritasuna, eh? Eta zelako askatasune parte batetik be bai ikusten hori bapatien sentitzi ez da? Eta, bueno, hori... Hori da, azkatasun eta osasun, ez? E, ba, mentalki, ba, bentsatxe, hainbeste aukera dauz bizitxan, ez? Beti hori, ez, buruen. Karo, hor bilurrek entzuzu. Hori da. Bilurrek entzotzezu bizitziei, ez? Bilurrek entzotzezu danari, dana da posible. Horrikusine banik, da, danada la posible. Hor dune, a, esan dozulen horgeta bat, urtegaz, galduta, nor ornane, eta beno, hor ja, hor ba, eta boste doizango dira, ez? Es? Esaten dozulen. Bai, bai... E... Hor ja, beste mutur bat ensenien, ez? Hori da Hori da 25tik ba 7 urte 32 dira arte edo izenzan, buah, ikasketa potentea da gero be bai, eh, gero be bai. gero ba bate kontrata oninun beste eskola baterako, bai hala horrazi nintzen anatomia eta reflexologia ikasketak emoten neu foratman eskola naturologia eskola baten eta hor berberimentu oso potentiek edukineban san irakasle modun ja gainera eta gero neure denda edo hermodietetika zabalduneban baitabe San Adrianen baterapia San Adrian eh, San Adrian de Besòs Barcelona no. ondoko uh -huh. herri baten eta neure terapia lokal bategas Hori kozineban medardenda ta terapiak e boteko denda bat. Bai. An, bai. Osera andrean, bai. Hori besarratu neban urte betera ikusi neban ni komertziala es nazela. Este mm. <gülüyor> que te la, bueno, es no y Eta Eta hortik, ba, bueno, okupazinun jarraikun eban be bai, eta ba beste gauza batzu bat. Gauza, eta batu. zazpi urte esan dozor ikasketak egiten, da bizi bai. okupazin eta eta ikasketa gareztiek zeuke egiten altzen duen soldata. eta bai. hainbeste lan bide probatuko esbitun ba. Bai, es? bai, egon, jardinera... <laughs> <laughs> egon nintzen jardinera lagun bat egaz. E bari mm, ser garden center batentzako itegenduen birra uh -huh. eta ba ba hoize ba edo arratzaldero edo toketan sanin ba venga lanera Eta ba, ibiliga, eh, asko, txako, eh, eh, bai, ibiliga, etxerazko. Nonoren lorategiak, konpontzen, bai, privatu, bai, publiko. Bai, bai. Egon o gabe bai, terrazetan hortuak egiten. Baita be. Bai, bai, bai. Hori, enpresa Ego... bardinagaz, garde, enzen, terrenagaz. Enpresa bardinagaz, bai. Ortu, e, bai, eh? Bai, mm. bai, gero ebilinaz, bai, ferietan, ba nire... Karoni hemenik sinebanenetik eh sendabelarren kurtzo batein eban, lauraga zeneko bideratzaile bategas, sendabelarren bideratzaile bategas eta horrik e sinebanan nire jaboiek, nire champuek, nire kremak eta egiten. Eta hor ba, ba bueno, ba ingendu zen feria batzuk ge yes? bai, eh, Catalunyaan ba neure gausak egin eta ba ferietara eta hortik bizi apur bat Or gausak komplikagoen jatezan apur bat zeia ja, hasi jatezan eskatzen eh zelan deitzen da hau eh, bueno, erregistro eh, bat hasi eh, right. sine eskatzen, ez es, leku askotan eh, beste batzuetan ez baina leku askotan ba, bedarretarako. Eh bai, krementzako erregistro bat, es, ba, hmm. eta hor bueno, ja gausak sinain erresipini eta ba bueno, hor ba, gelditu hori asuntu bai. Eta... Zer egina gina da hozen, noiz eginak, noiz arte balio daben, ben, hori dana oso formaldu behar zen duen txaldua izateko. Hori eh? pintxean eban, eh? Baina bai. ez detzien balioz registro bat biben, ba kalidadi e... Bermatu Ber eta bai... Hor bai. Arteko beste enpresa bat egon behar zen, zuri begire on, zelan egiten oh. dozun, eta horrek emango zizun zigilua, oh. eta horre... Horri da. Bai, Hor duen, ba horrek perizakitxe nintxun. Eta gero, ba, bueno, f, bendimiak, enjotazpillo bat, bai, eh? bai, Frantzidan bendibiz asko junga, edo bertan inguruen be bai, edo podak, edo... F, ba edo, ezke edo zer, urtetan zan, a, bueno, eta beste eskola batentzako entzako sekretarizan modun bela nein eban, be, neure irakasle bat entzako, irakasliek berak, Ez hau du, nintunien, e, bibant bat, eta ezazten egin gozeunkan iretzako bierra, eta zain baina nien ez nire, nik Eze, erikaz, ken, ez dut idazkaritzako ikasketarik egin, ez da. Ego, nintzen bi urte beran e, idazkarimodun e, lan egin, ziatxo ikesten beran eskolan, baina idazkarimoduen e, e, bai, lan egin. Goizien egin neure dutxuek eta ratzaldin ikestenean. Errestazun nahondizek emostez egitean, eh, e, jendiek asken egin, ez eh, horako gauzetan. Eta zer gai, jau, baina bueno, gero antolatu hagu zen gauza gauzabe bai, dirue jasotzeko eske gauza askoen joguz. Zer ez dut, jazotzeko... ez, gauzaz, e, ez dakit, momentu nahi, jatorten ja, mesteri. Gau zertpile bat, bai. orduan esan dut usazpi urte, zuian zentzen naturaik asketak, eh, osasunik asketak eta naturopatia eta olakoak egiten. Aldatu zentzen zen be lagun batzuek eskolaz be, beste jokiago batera eta hartan zazpi haspiurtetan danetariko lanbidea pilloatik astre eta Barcelona bezalako Dibulta toki baten. kosmopolita desatendaren, ez? Halako bai, biz-bizi bai, bai. bai, bai. edan toki bat. sie dantoki bate. Bai, si, katalanabei hasiko zen du dut. Leban, bigarren urterako ja banekiten. Baina ulertu eta hein, baina benetan benetan ikesi neban ja igo nintzenien irigunetik alde nintzen eh ba bueno cada que horretara al temporada deitzen da espazio hori uh -huh. eta hor ja eh horri que sinemanetan berbetan se hor bueno mundu guztiek egiten um, dauka talan ez tan -dan danak no, no, no. eta gaina katalan sarratu bat ez al temporada se Ba nintzen lenengo Jansa, herri oh. txikitu batera, bueno, txikite. Jansa ez da in txikite, azkenin 7.000 biztanle dekoz, baina Jansatik amaitu neban Kolera, Kulera. Kulera. Eta gero Kuleratik egin e, proiektu bat, e, komunitate proiektu bat eta Kuleratik lau kilometrora mendiruntz eta frantziruntz dauen e, herri abandonatu bat e, berreskuratu oh. baitu. Okay. <laughs> bai. Eta ban saspi urte be bai. Han ah, beste saspi urte, beste universitate carrera. Beste universitate de carrera bat. Oso, guau. Wow. Garo, nire azkenengo ikasketako eh, tesixe, izen zan, el arte de bibir, el arte de bibir biura. Ez da. Eta Hori naturopatia komunitate. eskolan, esan gozu? Bai, grosu? bai, ah. dan amaikune bani naturopatia medikuntza tradizional txinu, eta zidatxubea amaikune bani, ah. esan niretez izan si, si, gozu. Proiektu batein behar zen duen, eta bai, izan zan, el arte de, de, de bibir, proiektu bat, bai. Aaaa. Ah. Eta zelan osasune, ba, zelanako ikus peri, bueno, ikus, bueno, zel, zelako ikuspegi, bueno, ikuspegi, bueno, zelako Ba, zeikusiei... Ai, ez dakit da zelan esan, da, hau? E, zelako garantzitzu edan, nogaz bizi garen, zelan bizi garen, eta... eta... No, Norbaen osasuna... Eh, Osotasuna eh, eh, da, azken nien, eh, et, Eta ez bakarri berea, hori. personala baizik inguruen, inguru, izartean, bai. ez? Hori da. Azten da, indidual haixeten, ez? Lehenengo zure buruez, autobiozu. Hmm. Gero, es, bestie ikusteko eta bestiekin konpartidua lixeteko, ebai, mm. ez da. Alde, osasun korbatetik, ez da. Mm. Eta, ba, bueno, bazkenengo nire esperienzia? Zukor du noin el arte de biura proiektu hori eh, horretaz, es, eh, bizimodu komunitarioaz, eta eh, komunitate horretan bizitzen, edo, mendira joan zentxezan eh, herri, zaharra, herretara joan zentxezan talde Hori baino lehenago edo bitartean edo haren ondorio ez zera izan da. Ez, e, ikasketak amaitu basan ba, zazpi urte horretan, eta ja hor buruen neukeen, ba, bueno, e, proiektu batein bine bala, ez. E, eta ja nire naturpatiako ikasketak lagun batean zein nebazenez lua, dagun oso min batean, no, nire bertako aizpatxu bat azkeni egaz. Hmm. Eta ba, beran bitartez jo nintzen e, alten pordara bizitzen Eta beran bitartez ez zautun ebande bai herria e, abandonatu hau uh -huh. utzik eguen herria hau uh -huh. Eta hor batu ginen, e, gitzike gitzike taldetsu bat Nun ikusten gitxike duen hori gitzike, gitzike ba, horrek herrije, herrijek aukerak emotosku zela bai bizitzeko uh -huh. Eta bai, e, ba, proiektu, bakoitzak beran proiektu pertsonalaz eikeko ez da uh -huh. Orduan ba horren genduun komunitate proiektu bat eta e, bere herri hau generalitatena san se generalitatan e, e, terrenuetan sartzen zen <susur> eta generalitatari presentatugentzen proiektu ekoaldea proiektu bat. Aha. Eta da claro, hori izan niretzako be bai, ba, proiektu hori izan azkenien ikasketerako baliatzen, e, eh, eskasten eh, auken. Bai, tesisile Te o bai, azkenien, e, ze, iku, oza, san, ba, bueno, bizimodu bat, eh, un e, bizimodu osasungarri bat e, adieraztie osasun e, eskola bateri, eh? edo neuk ikusten ere orkestu no eta eta aurrera intentsuen, orkestu itxiotsuen jinitatat lurral hori edo hori horretan bisitzea ta vai, konta horreta hori super abentura ederri salgasar, <laughs> <laughs> ez? Horrepai ikasketa potentiek. Bueno, eta ondino aurrekaz harremana dekozu eta aldian aldiate sakatanoiarara bertan orkoba ten esan zuzkun. Papela konponde berzen dusa na Katalonia koeritatas ja barriro beraria. Bai, bai, bai. Karo, pini ginen, ba elkarte bat sortuendu. Olea de Molinaz ginen elkarte modun eta ze Molinas deitzen da herri herri. eta esando e, gorantza mendirantza ta e, Frantziruntz Zenbat kilometro taraha? Ba Frantzia geunkean eh, oinez 15 minutura. Oinez minutura. <laughs> Baina Frantziako mendiak, eh, bai. zu mendi inguru amaitzen da. Pirilio B Pirinioak bai, izango da. da. Hori da. Ori da. La albera. Tamolina zerbitzue. Uh -huh. Ba, Cabo de Creus, Cap de Creus eh lurmutur horretan sartzen dabe bai. Bai. Eta, ba bueno, danetarik, egitezan hor, danetarik, pasa usan. Danetarik, danetarik. <laughs> <laughs> Ze, claro, saspi urte. Azteko balenengo hiru emakume batu ginen, interesar deunkenok herri eh, hori aurrera gotateko. hiru eh, emakume horretatik eh, bat biologi edar, ni bat terapia naturalak eta osasun inguruen ekitzen eta bebai baserri bizitzatik eta baserri bizimo dutik natorrorun badakita pur bat lurren lurregaz antolatzen eta lurrien bizitzen eta ba lua ba beste emakume bat da banen komentatuote nire beste aispatsu bat ba honek adibidez ba podak eta Ba, landaran landaren zaintza aldetik eh kixenpilo bat, esta. Ordun ba iruroke gitxike gitxika hasi ginen gure naisiek konpartitzen eta zela nenginken eta eta naibarik jendie hasi izan eh bueno, jendie ez hasi ginen. Jo, ba gure animauko ginake, jongo jungenke erri ikusta daolan. Eta da bueno, ba berri ba, ze ikusta jo Ni momentu horretan bizi nintzen, eh jo, Kristonen etzien, e, erdi okupauten euken etxe bat, erdi okupau eiban, baina gero Jaubiemanek banekiten nor san eta san aleman bat, eh nun beranaitek etxe pillo bat itzio basan eh inguru horretan eta danak utzik euke san. Orduan ba, bueno, beragazipin nintzen kontaktuen, eta esan otzen, ba, etxie esan juko nebalan, hor dain juko nebalan etxeko gaztueketa holan, eta, eta pintxako, konpondu eta bitartien, ba, etxie horretan bizi nintzen, hemen badau etxie aurre-aurrien ondartza, ondartza pribau bat egaz. Isen zan niretzako, ba, oso esperientzi polikebe bai, ba, ukurztoan etxien bizi, egonkortasun nintzela, kasketak egin da gero, nire lokala neuken etxien bertan masajiek eta uh -huh. akupuntura eta eiteko... Uh -huh. ba, Bizi nintzen... Eroso, Zoragarri... Eroso eta Zoragarri nolako ba, krestonlekuen... Eta... Baia bakarrik... Bakarrik... Hor bakarrik, komunitate... baina komunitate hori sortzen, zen nire oh, garagien batzen e, ba, dinen. Eta, esan edote, zinela, zure gogoa dirudinez, eta foko bada, bizimodu komunitarioak segon doiten digun bako entzari, bai. eta munduari, ez? Bai. Tardontzuko horren faltaukiko zendunan, ez? Ez, hor momentu ere, ah, baina baina euken, e, ba hori, e, ikasteko, eta, ba bueno, ah, proban ni ipintzeko nire burue, ez? Komunitatean ah, eh, zer dan, eta, ah, ah, eta zinestene balako komunitatean bizitzie osasungarri dela, es, ez? ba, bueno, noberan probak bizitzako probak hori ikusten dizelako beste pertsona bategas, ezta? Edo talde baten gehi gau gainera. Noberan buruek gehia ez hautzen hau dagon, norberak, ezta? Zer, bakarrik zauezen ezen azkeni egiten sa za, jun eta itzutzen jun gitchik gitchik, ezta? Eta ordun beste pertzoneekin harremanetan egokiek ekartze osku, ba, geure geure gerizpe horrek ikustia eta beure gerizpe horrek muzturen aurrera ekartzi, hmm. ezta. Eta hor, hori ba, oso osasungarri da asken inpertzona modune azkatasuneta. Bai, eta asteko, eskuitza eta askuntza denez. Hori da. Asteko beharrezko, ez? Hori da. Frontoa, ez? <laughs> hori da, Totala. Bai, bai, bai, bai, Eta ba, bueno, ba hor, e... Ba, puh, lau bat urte egon ginen biltzartzen, bilerak egiten, proiektue pentzeta, nundik diru eta hazi ginen, bueno, topera. Eta bosgarren urtien sartu ginen, erri zen. Sartu aurreti la urte aurrela nean, ez? Bai, bai, bai. Taldea egiten, ba. biltzen, pentsatzen. pentsatzen. Eta hori ba, sartu urtean asko zien batzukasi bestatxu joan. Bai. Bai, bai. Hasi ginen amairu pertsona, azken intontoz. Azkenela urtegarrenean, amairu lagun sartu zartu zenien biziten. Bai. izena ez dutoko? Olea de Molinaz. Olea de Molinaz. Bai, olea de Molinaz ginen. Orduan olea... amairu lagunaz izentzen bizitenan. Bai. Bai, bai, gainera, ginen bizitzen, e, baserri haundi baten, baina lau orma eukesan arek baserri zebakarrik. Orduan azteko, ba, kan pinetan, dez, den da, den da, den lo. Nik gero topaune ban leku bat, eta aurrendu ba, nintzen aportxu bat hain ba, ganien, eh, sentitzen ginen, beste lan alkarren ganien, eta ba, bueno, bakoitzazke ninen espazi ez esautzen junala, junginen gaur leko txuek topetan, ezta? Baina, baserri hori aurrera botaten, ezta? Dano eta berre egiten? Berre egiten? Uh -huh. ba, gainera produkzio ekologikoegaz, osea bi biokonstruksioen laithesan. Eh, uh -huh. etegendu e, ezautuendu hor e, Gabi Barbeta, e, Gironako arkitekto iraun unibertsitateko arkitekturako irakasle bat, berak biokonstruksioe e, eta gainera eraikuntza Oso bitxilek egiten da bezane, arkitektu bat da. Gabi Bardeta. Gabi Bardeta. Bardeta. Berape konstruksinuk eta eraikuntzak e, noberan osasunerako egiten dauz. Aha. Eta meditazinon munduen eta oso sartute euen. Eta orduan ba interesatuen gure proiektue eta eskainizgun, ba unibertsitateko e, ikasliek gure herrire ekartie lanera erakusteko eta gupaiketeko be bai, uh -huh. baina zan ba hori proiektu hori eraikuntzen proiektue hor bultzatzeko, estaz uh -huh. eta hor berak e, bultzatu eta lagundu hoskun asko, uh -huh. esan, ikete siguenuna asko be bai. Gauzida Molinas. Molinaz, se eh, daue lenesan doten modun eh Koleratik 4 kilometrora mendiruntz eta daue eh erreka batek eh gurutzatzen dau herrixe. Eh? Bueno, bi urkorronte bajatzen di eta bi urkorronte horrek Molinasen egiten dabe bat uhum. eta Molinasetik gero Kolerara bajatzen da, eh, erreka hori. Ba, Kolerada herri txikitu bat Ba, udan berreun biztan ledeko zena, etan, edo, ue, niguen, berreun biztan ledeko zena, eta udan, ba, ama mila, edo, ama bos mila, igoten da. Ordu, ba, klaro, erritxiki modun, e, e, ezteko, eusko, e, bueno, e, iraunkortasunik ezteko, es? E, ez hurien, ez, e, bueno, bizitza iraunkorreko Utsunie grekoz, azken zinien ez. Eta hori, karo hori azken ingu ikusten joan ginen, bertan bizitzen hasi ginen ien, bigarren urterako ja, hurik bari gelditzen hasi ginen. Ordu norrek alte itoskun, bai, eraikuntzekkin jarraitzeko, bai gure ingenie pertsonalea egaz jarraitzeko, udan adibidez, maiatzerako urbari gelditzen ginen. Ah. Maiatzetik, bai, iraiera arte eta iraien eta... Urbarik, hainbeste eh, jende bizi udan koleran, eta harako ure behar zanez, zueko goien... Urbarik edo. Urbari paretan zertxe zen maietzetik eta udan. Udan guztize. Eta hori arazo hori bizi arte zen... Karo, eskenkiken. Ja jabetu barri ez san basetan dena beintzet eta gero be bai arazoetako bat zan, horrek lurrek generalitatan axinhes eh uesan abeltzain batzuk ekarte bezenak euren aberiek e, ba basue garbitzen eta mm -hmm. eta ordun hori jestinua hasi ginen geu eruten se se bueno claro bei batek litro eraten dauz beran bizira upeneleako orduen e, berro eta mar beik han egon alixe benudaberri zen baina etortezin igual edo behiruron behi urtero hmm. eta orduen horrepe bai ure azken inu uh, murriztu eitxe ban, ez da ikusi gendun, ba, bueno, ba, zelane inguruko periferiako e, txarto gestionetutako e, Gai ezberdinek zelan eragin eitxotzen errijei eta guri azken komunitate moduen, ez? Ze, bizi iraunkortasun hori hori ba, murriztu eiten jakun, ze azken ninten erri bat urbarik ezin da bizi. Zuekan gehien akartean bizi zentzen zen etxeaber egiten, kanpindendatan batzuk igual bestetxe batean, eh? baina... Bai. An erdigune izan, izan da, zuen proiektu hori erdigune izan da, amairu lagun. Bai. Eta purka-purka horrek araso potoloak agertu zirel. Bai. Eta, klaro, gaur jendieia jutenaz izan, eta, hmm. esken, momentu gogorrak diz. Gorri, e, ja. bai, eta hor bihurtu zan ja, gogorra izetene ba, komunitate bizitza hori ez. Horren, e, ja ordureko ni be bai. E, ba, urtebetennengun ja azkenengo urtien molinaseko nire azkenengo urtien, ba, urtebetin ibili nintzen hiru e, astedik behin, azteebete ai hiian aste bete, bete muiki barrera etorte nintzen ze lokal bate neuken... Ba neureterapia kontuk eta honek aurrera botateko da nire iturri diru iturri Klar, bat, inberzo, bitartean, bai, bai. Albo batean albobatean, es, batzabe ber ekonomia inbertsioa invitartean proiektua albobatean, es, batzabe ber ekonomia ekonomia parte bat eta gero ekonomia komunala eta ba hor, ba nintzen ba astebete hemen 1000 eta hiru astean, astebete hemen hiru astean, astebete hemen hiru baina karo, hiru horrek bihurtu sin, ba maiatzetik iraillera, pua, nora goies, ez Ordun jarri ginen udaletxiegaz, e, biltzartu ginen udaletxiegaz, e, ba, hori ba, proiektue asken finin zan, iraun kortasun hori emoteko ekosistema guzti zehi ez, bai kolera erri zehi, bai molinazeko mendienguru horrei, bai errekiei eta bai ekosistema guzti zehi ez. Baina, klaro, guk esken dune eskeintzen dirurik, Googleen azkenin zerbitzu bat bai udaletxiek erabiltzen bana eta bai generalitatak erabiltzen bana esparru hori gestionetako edo edo eh kudeatzeko baina gero guk e, arasuek asaltzen gendu zenin bai jakun kasurik egiten claro. e, horrek dirurik ezaban ekarten ez osao naiz jaizen eh udan jendie tortie horrek gustie kematen da bezan mundu baita berna hilana etaiser Hum, bai. Etorrun hor e, bihurtu san pizka bat borroka gu eta udaletxea eta gu eta generalitatan arteien, ez? Ba, gu hor ja hasi ginen, ba bueno, ba... <laughs> Ei, zerbitzu bat egiten gaus, eh, yeah. ba... yeah. yeah. Eta azkenin konturetu ginen ba, generalitatari bai jakola interesetan, eh, ba gure modoko, ez? Claro. Ba, ba, bueno, ba, bueno, beste interes puntu batzuk eki esan, ezta? Eta hor ja ni ikusten hasi nintzen, horre ba, bueno, hor bizi bizie gatz. Isengo sala edo gatzai isengo sala gure proiektu guztieko. So, Zoekartean ze bisimo zen duen, han eh eh e, elikadura Or, bertan hortue. Hortue, baina karo, ba hortue imajnatu. Ba maiatzetik aurrera hasibizaren ez ez hasibizanie Hasotzen... Eskeun eh, kellurik, Gurtu flirtan, hortu e서�gatz. Hortu ega yeah, eskeen dune, ere etzakan emoten. Ego yeah. oso gitt starin emoten da. Hortu beste den auz ari, frutuak da? Eskerrak eh, Inguru guztisa eh, alку irx total eh, Oli banduak. Ol olea horregait ginen. Olea ah. demoki eh, sortzen eta Olibak ditu eta ưaako. Ba, Aktien da, Urte askotan ba, olibondo horreke podau eta mantendu eta olizu eta atate gendun beintzek, da. Orduan gure komunitaterako diruzarrera zen, igiena e, aste guru baten ferietara guten ginen krepak saltzen eta, eta bueno, krepak eiten krep, kreperia bat eta e, kalendari joek sortu gendu zen, bebai. Urtero, urtero kalendari jo bat ataten gendu zendabelarrena. Uh -huh. Eta horre, diru zarrera, ondisek eukitxe bazen, zenik euskeratu duetzen egun egutegize, eta euskal herri zaitzen egun. Ba, ah zeretan, e, durangoko asokan askotan egonaz, bueno, lau urte. Uh -huh. Egonaz durangoko asokan... E, Egut egize saltzen, eta hor diru zarrera hitzela upite gehiena hortik sartzen gara egizean, bai, asko saltzen gara. Bueno, comercial puntual Bai, hortik, hortik, eze, lokal batetik eta lokal amantentzien eikusan niretzako gu, lan darregi, ez da? Baina kalien, errezabue da, egutegi bat ezkeintzien eta gainera oso egutegi eberra zan eberra egendun erakutzik inoz ez dakit bueno erakutzik otzut zegon bineo badeketaz holan mm. egutegi batzuk salduari gelditzu zinak askenengo urtekuek eta eta ezke zan arte artea zan zazan mm. sa bai oso mm. buritze eta da hori polioa egutegi, egutegi, egutegi eta eta krepak eta krepak e, e, eta osteintzeko ez atrak hori ba, osasun Nik bai emoten nabazan bertan masajiek eta herriko jendie batzutan ikoten zan, inoze, zaharrak eta igon iziendiz, baina ez, ah bueno, eta gero generalitatak berak eta udaletxiek honetan gintuen, zer errekak eta garbitzen gendu zen, erreketako ekosistemak geukekudeatzen genduen, ez? Ba, argolak sartu eta guzti hori geuke duten genduen. Ordu norretako reglanak geukeitzen gendu zen, ez? Bai. Hala ere, sanne sustengarri batez berri ezagolako lurra benetan gantzerik, eh, ur falta Urfa, da. Hila labisikoa es. Bai. Saten dabek problema handi hori e datorrena ez dakigu du baino ni konturetuna segi izan, eh, erreka ke eh, ja burjari eh, bajatzen dizela eta Katalunia bera, Oza, ni urtero-urtero jutena zenin e, maiatzien altenpor da guztizet desertu emoten dago. Orokorrien, baina da urkudeak eta oso eskaza dauelako orokorrien eh, mediterraneo inguruen. Murtsia dago horpizka bat, pentzetot, dauelat talde potente bat urkudeak eta sainzaitzen da benda. Cataluñak oso oso, oso eta eskasa egiten dau eta ja Katalunian gainera jendie, bueno, coleran bertan, eh, eraiki birri bertan sarreran osmosis inversako makina handi bat, berak udalakei ban inversio bat itxosoko gure e, erabiltzeko eta gatzak gaz, edo gatzak eta eta Eta hori erabiltzeko edateko ikurrisetan eta leku publikutan eta aldeko guztietan, no se que... Horre, Angel Grazia, sinberdadez, bauek eta es, gaz guztieken du barik eh, beste proporzioa apurbezeken du <laughs> eta beste proporzioatean oso garrige, hori izaten dabe, Angel Grazia, hundiek. Bai. Nik egitezan, go iturriko ure eraten dutenin, igertzetzeton dinokatzenen gazizen mm. guztu ezta. Ez dakit, orzaz ungarriz da, isengo da. Propozinioen jakinbe bai. da, ez dakit hori zein eh? Hidu gara, ez da Bai, hori ez da inerreza egiz esan. Ordu napur beti itota geratu zinen urbarit, itota zuen, eh? Ni neuk, ja esneban, ni etorkizu nik ikusten herri eh, horretan, ez? Eh? Eze, bueno, ez zeuen interesik, ez da. Hori, interes egongo balitz, eh, gobernutik edo, ez, edo bertatik eh, eta... Eta interesa egongo balitzea erritik bertatik edu daletik, baina jo horrikusi egendun zelako maziozue dan dana, ez da? Zelan, bai, eh? Zelako bai sartzie dala, po, kristalino gogor baten sartzie eta horman kontra joti emodun, ez pelota batez, e, bueno. Oda, holako proiektuetan administraziat tartean egongo bada, edo beintza zuen, kasu hartan oso oso gatz izango da, gatzi. edo horren pentsutan egon behar bada zu es sin escuela. E interesetan. Hmm. Ezagu interesetan nolako proiektu autogestionaturik eta hmm. bai interesetai jakoeen hori benga horrek hor dau zaintzen, zaintzen daben bitarteien baina sozerreskatzen basoiren. Zaintzeta eta molestetan ez daben hartu. Bai, eta yes? molestetan ez taben hartien. Baina ja hasten basa musturren aurrien hasaraso bat asaltzen, ez? Eta arazo holako arazo, eh? Catalunya handauen arazo hondileenetariko bat da. Ba, turismo desproportzional bat dagoela, ez da? Hmm. Eta horrek bueno, eragindeko laskenin, errizen bertan, errijetan bertan, bat ez berritxikietan, bueno, eta, ir, eta iringurun be, bai, eske hmm. Hombre, daus... Barcelona zuke aipatu, zubatzen bizan zara, Barcelonakoek bertakoek esan da, txelesko heraldak eta Txel. eginei dau, txarra gara. Bai. Azken e, hogei urtetan, bueno, hogei hamar urtetan. Horre aldaketik egonda... Irako egen duen liburu bat, behar filosofa zane, dutzu, da filosofa esan aipatuko dut zut, baina horre inguruan urbana, azarketa, eta bere bizipenak bertan e, zertzen zituena, e, Ciudad Princesa, irakor egen duen, Marina Grazia izateko filosofa bat, egiteko ah. interesanta, no? ah. berakazaten zuen gordinia, zeiz handan Barcelonaako no. bila ekaera, ezken ba, hogei hamar urtetan, eda, gogorra, berztako aren arabera. Bai, 82garren urt, bai, bigarren urtien 1982garren urtean eh Joko Olimpikoet eh Torrejón Bartzenarenara, mm, mm, Kataluniara, mm, bueno, Barcelonara bertara eta horras izan herria eta irizia aldatzen gustiz. Mm, mm, Horregaz aldatuen dana. Mm, Infrastruktura eta Barcelonara sartzeko eh eriebe bai eta dana, dana, dana, dana. Mm, Hor e, Hor eraldatu ben eta hor ikusi ben Barcelona turistiko bat, mm. hortikasik egin. Mm. Eta azken gero konturetunaz, eh, joku olimpiko dauesan leku guztizetan gauza bardine pasetan dela, mm. Hore, ez da? Horregausak mundu mailako zerak izaten dira, eta gero eta gehiago zeinuztu dago da goi gora goti datozen erabakia, ez? Er? Bai. E, Barcelona bezala, ba, Bilbo bateko azken amartagetan eh, horretarantzaba. Jundade Eta eskendean markadan, behitzen behitu horrein bitxialdiari apur burbatea azken minutetan. Baina bitxialdia bai dago, hemen inguruen e, e, gure gobernarien gogoa izaten zan, MTV betxilako saioa, grup finala ez dakite, zein bestea. Ikuskizuna hundia, jende pilo bat ez doz, eko bebekala, ez dakite. Hende pille bat, turismo, eta hori... Masibo duki, eh? Masibo hori. Bueno, eta sun hori... Baina hori ekonomia zuzten, ekonomiaren oinarri izatea proposetzen da eta hori ez zinezkoa da. Ez. Es. Ez, mm. hori oso puntuala da, eta hor, mobitzen dan guztize, gero zelan gelditzen dan dana, zapalduta egin mm. zapaldute mm. gelditzen da. Mm. Naundi zehize da, eh? masibotasun horrek sun da mobitzen dabeen guztize azkenien. Mm. Bai... Bai... Eta, ba, bueno, nik ja hor, ja, ba, bueno, erabakikeneuken, ba, bueno, beste leku batzutan probak eitxie. Eta, ja, taldi egi be bai, ba, bueno, ba, nik, karo, nik, karo, nik astebete honetan etorten nintzen Euskal Herriren munitsibarrera, eta nik munitsibarren jo sentitzen eban, ugaritasune erreka eder bat, berdie, Zartzen dut azibat, zelan urtetan zan azize, zartzen dut guztizek urteta ban. Eta han zelako gatza ez, eta bai, eh? zelako bua, urrit jasune eta zelako pobre biziginen eta zelako gogortasune gaz bizi ginen. Eta neun eure guru ez zelako gogortasunien e, ikusine ban be bai ez, ba hori azkenin e, komunitatien eragin eukiban ez, ba geure hartien gogor bi urtu ginen pertsona gogorrak bihurtu ginen, eta horasi ginen, bat entzionio momentuek bizitzen. Ez? Eta, behar, ja, bat zentzu egalduan azkenin, ez? nire tesilek eta nire proiektu bizitzako proiektu hor, ekor duen, bezan noutzien, ba, ni urten eiken nintzela, printzipioz koleran alokatu nebane pisu bat, eta kolerara bajatu nintzen, Eta handik gitzire kuriositatez bizitzaren nondik norakoak ba, aurduan gilditu nintzen euskal herriko e, pertsona bat egaz, ez? Mm. Eta ba, aurduan aldi horre, karo... Nondik. Han bizi zentzela? Bai. bai, gainera horiek, komunitatetik urten, pixua alokatu eta hilarete bida bai. e, aurduan gilditu nintzen. Eta horrek ba, aldatu ninen guztiz, esaten zer, 37 urte neuke san ja daueneko eta eban, bueno, ez neuken ja 37eko esperantzarik baina ba ja asi <hihaz>, je asi az, je sortu zanez ba esanuen bueno hemen ugaritasune dago eta bueno, hizi aurrera doie <hihaz>, ba ugaritasun eh aurrera imbikot zeu bai eta ba bueno hau bizitzeko prest. Da deban, baina nunez, eh? edo edo Euskaldieran eta Catalunyan, claro, ja nire bizi moduek sentzunek galdu banez. Ilusioa, eh? Bai, ilusio eta ilusio, bueno, sentzune galdu ban hmm. bat, eh? Hmm. Sentzunik hmm. esteko osuntasatu hmm. supontze hmm. reingonik hemen. Hmm. Eta aurdun gainera, da gainera, ba bueno, gorputzien aurdunaldiek sortzen uzen aldaketa guztiak bai hormonak dizela ta ez dizela. Ba hor, mugimendoa hundi zeukinean, barne mugimendoa hundi zeukinean, da erabakinean azkenin, bosgarren hilera, edo, Euskal Herri dut orti bizitza. Eta Euskal Herri jena amaitsunean, nola? Bueno, amaitsugote, edo, bueno, edo, hazi, amatazu nien, ez da? Koen urte hori? In dala, bost uh -huh. urte. Dala, bost urte, abuztuenengo da dauz bost urte. Ez abuztuen da dauz, 6 urte hori da eta eta ba hori hemen daruda urte amatasunien hm mm, siortza volibarreko herri bat eh bueno, e, baserri batera jo bizitza eta, eta hor, orumi etzien edukin eban oso ardie edukin e, ospitaletik e, jaiotza ezala izango ospital baten Eta bederatzileetan egitezen nahiko burubelarri belarri gini nintzen e, partue preparetan edo jaiotza preparetan, erditzie preparetan, eta eta egitezen... Hanzi An, bueno, hortzen ego zan? Hanzi hortzen ego hmm. eta lagun pigaz, di lagun e, kataluniakun lagun bat etorri zan, e, lua, ni beberan erditzen Aha. egon nintzen, laguntzen. Lenaipatu osuna iztatzu, eh? Bai, eta... Eta ba bueno, beran partuetan egotien hiri asko lagun eta asko ikesin ban eta orduan ba bueno, bera nire erditzera be bai eta erditze gehihautan egonaz eta ba horrek mozten esperientzia be bai azkenin nik erditzerako orduen ba pfua. Hizien da, erreztasuna ondige ez da, eta bai, oso erre eta medikurik, ez daularik, ez eulako... Segonsan, lua azure lagune... Lua nire lagune, ainarak. Ainarak, beste Bestelagun bat, eta haike. Eta haike. Eta irunartean Eta irunartean jaiosan. Eta irunartean bai, jaiosan, senda. Bai, bai. Eta, ba, bueno, ba, nire bizitza azkenengo nengo urtietan, zehen da, izen da, ez da, e, azken nengo ba, urte da arte, gutxi gora bera, oin dala bi urte, hazin ba, nintzen barriro nire, nire burue, barriro topetan ez ama modun, ba izik eta maiber modun, eta horra hazin nintzen, ba elkarte bat sortuendu no escola gainera zeuk sortuteko open space batetik e, urtenzan bai e, bai izan izan landaburu ba? hemen social. izan egon ginen e, bizitan interes intesitik onbidatuta ideiakeen moten itzaldi bad antolatu eta handik ezagutzen bueno horlako ba, zer sortzen laguntzeko erditzen laguntzeko ba gune irekiko batzar bat zabala egin gendu 30 lan lagun batu bilbon goiz baten han, e, La bolsa eta bai, Aren Azitik edo jarraitu zaben taldea artı sortu izan de osasunetxea oskola, ez? Bai. Jo la urte edo. Ondela bi urte? Bai 2000 eta. Milata... Bai, ondela 2. 38en edo bai. 18 de mere. Ura 18 merezien merezi gen ezertu e, zan. Eskola ber. Einsan edo ingen du nez? E... Aha. Eta ba bueno, hori senzanos esperentzi politebe bai. Baitu, hazia herraipatu dozu askonan izan zinela, eta bai. desblokeatzen laguntuzintuela, askonan bai. berdorak landa horregatzen, eta berriz has dira zinien beragaz. Lanien. Ziorzan. Ziorzan, ziorzan atxe bat alokatu genduen. Urte guztirako asmotan, baina azkenin, ba, bueno, lau hilabete izen zien Eta, ba, horrein genduen, atxe denetan... Bueno, ez es eskola berez, osasun eskola popular baten e, zera euken, ez forma hartu te euken, hmm. eta hori zangurias mue, eh? Eta, ba, bueno, horrein gendun esperientzia izen zan e, az, e, azte santutatik azitke, ba, barauek. Ba, taldiek etortezin aztero-aztero, talde ezberdinek, ba, baraue eikera. Barau prozesu bat eikera. Eta horrik kezi, hotena bebai, eta esperientzia hori nire zako izen da, ba, bueno. Oso balio garri ze, ba, oin nire burue pizkatu hortik ikusten dutelako, mm. ez da. E, osasuna eskuntza eta... Eta barauetatik e, jendie, jendieria eskuemoten eta ba, autogestionatu, bai, autogestionatu, autogestionatu batetik gainera, ez, ba. Horri da horrein dekozun buruan e, aurrera begira, dekozune gogo nagusia. Bai, bai, bai norbera, norbera, norberaren buru izan, osasun e, arloan, ez da? Guzteot uh -huh. oso garrantzitzu edala orokorrien, eh? Mm -hmm. Eh betxu Saso Azkotan terapeuta modunen jotbira, gaur egunez naz terapeuta modun eh, sentitzen. Eh bidelagun baino, ezta? Se mm -hmm. gusten terapia terapeuten eskurez ipintzen garenien be baior. Baindarra galtzen dugu, totalbe mm -hmm. bai, ez? Zeindarra moten dotzegu mm -hmm. kanpokoari. Kanpokoari. Eta ordun horrek horregago hori asko horregaz asko ikesiot eta hori konpartitzie eta hori indartzi etaldien pentsetote oso oso garrantzitsuak dela eta hor gustako jate hastie beste osasun kontzeptu ezberdinek, ez zabaltzie eta eta konpartitzitendiega eta elkarbanatzi asken pinen Laster ordubete ingo dugu, da berbadan, ba, zailo hau eteteko moduen gauz, laster hemen entzuten dugu trena, benbusturin gauz, <risa> landa eder baten, agertu zailu landa eder baten, Pintzaur, erkarrizketan. Pintxaurrondo azpi baten. Pintxaurrondoen azpien, baide berbaz. Eta beste gubaten horreri ekin behotzegu zabal. Vale. E, ze proietu, Deko zuen buruen, txelan egin daiken... Baile, gaurkoa hamaitxuteko... Bai. musika be galdetu gure hotxeguz. Behar bada horretenen batek dugu hau ikasten badu uman ejetan graba. E eta kantapare bat, edo... Aha. Musika batetik galdetuko hotxeguz, erretorri atxun aholku e, moduen. Eta... Eta bestetik, e, oengo jendean, ma, treneran sartu ezkero horretaz bakarrik txuko dugu, txagute. bitxialia, azken urte Bitxial. honetako... E, COVID e, delakoaren e, inguruen azken urte horretan 2000 eta hogeiaren Udaberrian hazi jakusan, historioen egan, edo negu dagarrian eta hogein gode 2000 eta betateko Udabarri betean, baietxean. Da, zizan, da, nik, nik honetan ez petxetetan zen, joe, gure bizitxan markatzen duen e, hitua, ez, nagusia, baina ez, lehen urtea, enman dugu, bizitxaberriko lehen dengo urtea, zuetxe, Seizan da, edo, seizaten ari da. Babeku, ni harrapau ninen Kataluñan, justo, bizitan. E, Martxoak ama bisen ju nintzen, eta martxuen ama bostien etorren nintzen, zen, bueno, emote ban mundue amaik ubi bala. <laughs> hmm. Esta, hori zentzazin horregaz Bai, zer esaten, aldein behar da, bertako ezbazada berta Ezin izango zuen mendik urteen, ez tozuei da... e txiko, zedan oksarratuko gaitue eh, aeropuertuek, ezta eh, zinuek, ezta trenik egongo Bueno, bat batien dana gelditzuko da Esta, hori ha -ha. emote ben mesumodun ha -ha. neazteko irratizetan eta telebiztan ha -ha. Eta gero, egun eh, oza, bizipenien Zan, deitzen eban ezta zinuetara eta bai bai zabalidau. Deitzen eban aeroportu eta, eta zabalidau, bai bai lazai, zabalidau. Orduan zan, oso, oso, oso... Zerane, zan, subrealisti, eh? Ha, ha. Entzuten zana eta jendiek ideologikoki edo zineztua ha, ha, ha, daizienan ha, ha. mentalki. Ha, ha. Eta benetan bizitzen sana zana, durrienez, eh? praktikoki ordun. Mm, Galdugan, zentzune, eh, esaten sanak eta eiten sanagaz. Hitzuzelako <gurra> <gurra> no apurketa ondixe, eh? <gurra> Nik horiku zineban bat ez be. Nik eskerrak eh, ez neban zineztu aziratik Orion horregaitik tranquiljo nintzen Kataluniara hemenbea egon sin ja eskola batzuk sarratzen eta ez handu sinesto zerolan ez zer gaizolarri bat elgarri pandemia hori oso zen du sinesto eskarratu orri ba eskerra. lasaiago bizitzera on no? bai ba bizineban ba bueno ba nire lasaitasunien ni mascarilla barikibilinas hasiera hasieratik Bertan be maskarilla barik ibili nintzen, han ja jendie ja bilurre puntu bat ikusten zen begizetan, baina bueno, nik alegin zen nintzen horret sartzen. Eta handi bueltau nintzen nien, Eta, ba, bai, izen zan oso zera ez. Bapatien eskularruek e, derrigortuztiesan ipintien autobusien sartzeko biletie bai, e, pasetako, eta nik baina zer da hau. Eta, bai, bai asi eran holan ez, nire hmm. bueltie holan bai, bai, bai, izen bai, bai, bai, bai. zan. Bapatien. <laughs> e, jun nintzen denda batera erosten eta dendara iztien ezte itxi sartzen ze barriro beste eskularru batzuk e, ipinibierrere eraiztien e, dendara sartzeko erosten. Ordun maskarilarik ondinoi es. Ordun ordino bai, eskatzen nadie, ara. Na? Ni orregas gogoratzen has, tende baina zer da hau? Nora goiez. Eta bueno, gogoitzelagas, ba neure refuxioora joteko, neure etzera sartzeko hmm. eta esateko, bueno, zer da torrenen, ez da. Hmm. Eta ordun sartu nintzen gorosikan bizi nintzen ordun, gorozikako baserrigen eta Gorozikai Barrangelun. Ibarrangelun. Uh -huh eta mm Ba, ikusten hasi nintzen baselan e, kilometro bateko espaziue urtetan ten hasi zila bueno, e, an mugatu bela kilometro bateko espaziooora bakarrik alginela, azteko, ez, betera, jau, e, urten alginela, ginela asteko ez, hortik aste betera eez ingen du gehi jagu urten edo erosketak gehiera leku espezifiko batera eta aztin behin gainera edo bestelan zure etxetik e, kilometro bateko espazioora urtetan itxik joskuen ordun aste betie. E, e, Bauri, martxoak amabostetik, aste betera, ba, martxoak ogeta marrien, edo, bueno, edo geixen edo, gengu zan kilometro bateko espazioen bakarrik istozkuela. Bueno Eta umieko ordu baten, helduek e, beste ordu baten, ez, mm -hmm. or, ez dakiko goratzen zalean. Hori maietzean, ez, hori etxetik irtetzen itx... zera, ziren umieke ume... itxi bez, etxetik urtetan. Hori da, umieke egon sin maiatzela arte Martxotik urten baten. Martxotik eta ekkainera arte, iru izan ziren, ezin zabeela urten, da. Erredekadu kiten bez, nera bez bez, gero izan zan, zan nori, zabalte nazizidean e... orduka. Bale, bale, bale, joba bitu ya galdute. Ba, ondo dago errepazua. Eh? Ba. <laughs> bai, ondo dago, hori da. <laughs> <laughs> Zizan dal, xokau. Karo, da karo, bagu, ba eskerrak, baserri baten bizi isen garen, eta baserri zeke emote ban, ba, bono, basora, hmm. zuzenien, eta ordun basuen pasau isen dugu, zendagaz, hiru hmm. ba, iruilabete horrek ez da. Nire txien jendie bat ginen. Bardin, bardin, mm. nahi otesan nik emoten eban etzie mm. leku topaketa modun. Mm. Orduan bilbotik urten nahi ise banak edo olan-olan eskutetan eta ba, etorten zan etxera. Baina bai, beti amarmile begigaz. Hor mm. konturetu nintzen, zelako garantzitzu edan edo zelako bakarrik bizi nintzen e, ibarangelun, ezta? <gül> ba, zelan egin eban urtebete nerun bizitzen ibarangelun eta eta abarkar dade horrek, oza, egoera horrek... bizi bizitza entoki fizikoan, ur e. lagunek eguitzi ez da. Bai. Hor konturetun egin eh, or, zen. Horein, klaro, dana saltzen duzko, bestalde bat digitalizazio digital ziño, dardun, dana Vai. telefona bat egin lagun dute gauzelako zentzatzen hori, ez? Hordezak jausi eh? izan apuru bate. Hor si san pillo bat. Claro, ni iremos tenperí, niri alboko ausoki dieek 3 seme alabagas, eh ezin hurbilu ixeti euren dana hori 400 eur... metrora, 300 metro ziren beste base rico ezin hurbilu zerga zergalata? Zer euren bilurregatik. Bilurre, bilurre eurek, ore bai zainestu. Eure zainestuben. Da, karo, ni momentuaten asinintzen eureia saltzen, emongotzuet beste informazioen mota bat, hau nice. hemen plan bat dau, ez dienot jenderik ez da nik iltzen ez ez bez, hori, baina, guazen horrut zau ez, e, investiguetan ez, hemen sozer pasetan Hai. da, hau ez da hau ez da Hai. pasetan Hai. dana ez da erreala. Ez da gizardan, baina goazen. Saiatu sinten azokoekin eta. Bai. Eta hormuga sakon bat ipiniztien esaten, hemen eztu guarriskatzen gure osasuna yeah, eta hemen yeah. dikaurrera ez pasatu. Ja. Yeah. Ordu niretzako hori oso gora izan san, entzutene basan egunero umiek, sendak entzute situn umiek egunero eta inoz jolasten die alkarre gasibili izendiz eta edo izenzin eta ordun, entzun 200 metroera umiek eta esinurengana jun. Horra. Esan eban Maider bioxu jende onduen. Hmm. Ordun konturetu nintzen ezta, osea hmm. ze garrantzitsu edan lagunek eh onduen eukiti, hmm. ezta? Hmm. Lagunek edo pentsa moldeantzegakoko hmm. hmm. jende. Baik komunitate barriro komunitate Katalunia neukenori. Hmm. Gaña Kataluniakeko jendie ga zeiten eman berbat, Ku, zela. da, e, orain toki fisikoa noso hurbil bizigaren, baina izaeras oso arrotz garen hain beste E, lagun bizitzen, bai. bizigarrela. Eh? Bai. Mm. bai, bai, bai. Da segarrantzitsua beste hori. Segarrantzitsua. Lagun gitsi bai. izan arren baurbiagoa, bizigarriagoa, kelkarrekin bizigarreak. Hori da. da. Buha, da uskagu, Itzelesko buguak eta hauskagu eh, mentalak eta psikologikoak eta gizartek barruen, barruen. Eh, Inmaterialak ez da. Bai, mm. bai, bai. Eta hori ba, bueno, kasketa, ondizek eukineba esan, ze hazie da nahikoa sarre sentitzen nintzen eta sarratzen nintzen eh, ba herriko aguasilegas askos e aguasilek san askenin anez guk herrien esteko guertzaurik eta esteko ez udaltzaurik ezta ordun ba, hori papela hartzean ban aguasilek berdin minutzin eta berak hartu eh? eta berak hartu mm. eta ordun ba aguasilegas e, pare batopak eta bort hitzeukine basan da etxera txartu jun eta ez ezan ez da aber hemendik ez ja asuntu esta Bebai, hor egon zan, orduan whatsapp, haukin eban ondino, eta pa whatsappetik informazio... bueno, izen zan, buaa, eurigen modun jausten zan informazinio mota ezberdinek, eta, eta paranoia guztiziek, eta, bueno, beste, es, informazinio, baina bilur modun sartzen bebai, ez? Eta orduan hor hmm. konturetun nintzen ader. Hemen zer daupazetan da. Hmm. Energi, energetikok ikulertuz gero, E, ikusineban kontzeptu esala, orokorrien leko guztizetatik e, bilurren energizi sartzena, Daviz. Mundu guztizet, ordun zerren biogu ba, bilurrori landu. Zeren bilurredeket nik, ez, ba, hazi nobera hanganaako barrure, aztertzen ez da usnartzen hasi, ba, kanpuen, pasetazin e, gauza horrek, ia barruen eraginik eukien, ez. Barruko nobera, noberan burua erla zinuegaz. <gülüyor> eta horaz nintzen, konturetzen, eta lasaitzen bebai, ba nirebarneko bilurrek lantzen jurek lanzen nebasan enien, kanpoko bilurrek eragin gitxia eukela <gülüyor> nigan. Eta nire barneko asarrie e, lanzen neban enien, kanpoko asarrie <gülüyor> ezetorrela niregan era. Hortu nor, sortu neban burbujatxu bat. Olan, Zer bilurra agertzen da, zen, baruen, kuriozinadez? Zer bilurra agertzen jatzen, bakar dadei bilurre adibidez, ez da? Hori, bapatien baserri baten bakarrik sozer paseten jate, uh -huh. ikusinean nire burue baserri zen teiatuen, e, teiak egondo ipintzen, eta momentu baten laban modu neinean, eta umie behien euen. Hori uh -huh. ikusinean, sozer paseten jatzu, da honek albokuk estatu zurie, zerta ha -ha. bilurre gaitik. Ha -ha. Zerre ingo zenduen. Eta hor ikusi nebani, ez anean, wau! Zer da hori, eh? Hmm. Zerako fuerti dan. Hmm, hmm. Zor zer pasetzie ikustie, eta ez eukikia, eta... alboku, eh. albokuek, ausokidiek, ez edo ikustia argita garbi, ez lagunduko bilurre gaitik ez da. hor... Buelta asko monutzen gauzei ezta. Ordun hor, esan egan, bueno, maider, zu leku eskutu baten biziza, hazi e, eskaintzen leku hau batzeko. Aha. Eta orduna zi ginen, eta gupatzuk batzen. Asinten esgarria, eh? <laughs> norberekin beharre hori, ez? Bai. E, urratza, zabaltzeko edo edo hori, lago. Bai. <hum> Eta horba etorri sin lagun talde bat, ez? Gero ekainen esmaiatzen 9 edo 10 ja zabaldu zien piska bat eh zerak esmugak eta ja mobidual ginen naiztan maskarilla gasetagon eta horra nintzen antolatzen batopaketak etzien bara o, o topaketak geineba basan be bai ba gero dantza topaketak geinduzen abo topaketak geinduzen zen ez oso tokiderrean sinen etzi hondibaten patuak ekarri sizun ba pribilegio dela batez zilere eta hori salterak izendun no, honen guztian ondori ba. Eta horri bizia emoten bizia eta bizia emotia. horri mitartez besteari bizia emoten, eh? bai. Beraz, bai, bai, Beraz, azkenean, zelako paria, ez? Niretzako Zendu, pari bat izen zain, zelako larri aldi ez dutasun, egoera kritikoz, eta atzenean, opari izan da, zuretza. Niretzako bai. Niretzako bai, ziendak zuten opari ze. Bai, ze gauza azkoen joguz, azken ingorosik abazerrizek esken jite eta espazio horrek eskainite eta ba bueno orain goro eta ba oing beste leku baten nago, ezta lagun batzuk mm. itxisten espasillo baten eskerrak be bai, es mm. eta orepe bai, ba, bueno, e, bai, eta leirek dekie beste ba dekie el bat, dur bai eta mm. ba zaintzeko eta hortu aritza ekologiko eta biokonstruziinoko etxe baten bizi di mm. eta ba bueno, hor gabiz, ez, e, izelan e, lagundu emon aldurtzegun, ezta. Eurek bai badekie burun komunitate proiektu bat, mm -hmm. baina behar izanetik barik nahi dabe arduratik izetieez. Eh? Osa ez izetie behar zen batetik, hor jendie batzie mm -hmm. edo jendie mm horregotie -hmm. behar zen batetik. Baizik eta, eh, ba bueno, gauzak ondo landute eta ondo pentsaute izetieez. Mm -hmm. Ni momentuz ez naso ikusten, mm -hmm. baina, behar, bueno, ba, hor, hor gauz. Mm -hmm. Eta beste itxaldia zari ginela, bai. esan dozu e, zintes gara zure barruko bildurrek eta zerrak ikustea, eta horrek lantzea eta horren ondorioz, ba, asko sindartuagoza atara zile eta burbujaren argi. Bai, Argitazun burbuja bat sortunean inguruen, eta esan eban, egun ero lantzen badot nire lasaitasune, nire ez, nire txakrak, nire atiek, askenin atiek deko guztiak argi zebagak batek de kogu arrgitasunera edo juuntasuneera bideraratzen gaituunok ez, egunero egunero gaina ere, eh? egunero eta une oro gainera. Ordun horren kontziente kontzienteenteizeti horren ardura nik deket bakarrik. Beiek si, si. teko horren ardurarik horren arduranik deket baina karo kontzientzia iipbitzezuez, ate horreri zelan dau, nire azpikotxakra ez, zabalik dahau ez hau zabalik zelan dau nire. Es? Nire indarraren txakra. Zabalik dau, itxitxe dau, zelan dau, nire sinizmen ziniz, edo sinester, sineskortasun txakra. E, ondo dau, zarratute dau, zabalik dau, zelan dau nire maitasun txakra edo. Eta horrek, hori lanketa itneskerun egunero. Aha. Zu, zu bizantzara Es que Oduan este... nahiko guztura manejatu zara objetiboki nahiko Vai. komplezua izan den urte Ego beteko bate. egoronetaren, zaitzen ari dan egoronetaren. Entzuzni izan dotzu gori burbuja bat egas urtete zara, klaro aurrez La lan hori eginda, ez? Eh? Egizia izan da ez dotuz moztuko, eta gero beste galeraz, ez egontza izateko egizia izan E, ba, Egize dela be, ba, beti zela muin edo hertz, ertzetatik ez da e, goera honetan ez nasego ah. negunero gerniken lan batean, sortzi hor duko lan batean, oh, yeah. lankidiekin oza, nire bizi modue azken nire da burbuja horretan vai. egoten ze ez zaitu hor erdigunean hori er, da, ez nahu arrapau, ez hor erdigunien arrapako bat ninduan guztauko jaten jakit Hombra, azko aukera Eta seguru nago aldak eta piloa gertatu izan dira, horre erdigun horretan harrapatu dituen asko, pentsatuko zuten, emetik erdigunetik alde egin behar dut. Hori da, es? hori da. Eta behar badaz, zin izan dute bere alea egin, batzuk bai, bai, seguru, bai bai. bai. Batzuk berehala Eta beste hartu, ba, argidauki emetik aurrela beste lan baitera egin behar duz. Hora. Horregaikik ez da, ibarran gelun azken nine, baserri asko saldu di, eta eraikin asko saldu di, ezta da, ze bilbo... Bilbon adibidez jendiek oso txartu pasatu dabela entzun dot eta daki bainera oso hau eta pasatzen ari orain gordea ez hita ta bana no soltatzen da berarekin. Bai, orduan ba bueno, ba realidadiek nobera pesortzen dause, ez? Noberan bizimo duen, naizta ingurukuek entzun eta ikusi, konturetzen da zer pasetan dauen. Baina, baina egun ero egin goba geunke lan. Kuriosidades, eh? lanketa hori zelarei den duzu zuk? Bikazteako ba, eta iba, jartenaz, e, e, postura baten, ezta, eta zabaltzen dut kanala. E, Iri pintxotzezu intentzinue goiko koronilako edo goiko buruko erdiguneko ati zabaltzen dozu, eta beko E, or, alua eta bueno, ipurdia eta ipurdia zolua eta... Eta arteko e... zen ditzen da, dek izin badeko e, muskulo horrek edo tarte horrek. Iskion bai. edo zen da, ez da, lokalak? E, Iskioiak albuen da, ha, os, ha. E, hori da, justo eskroto edo, bueno. Bai erdigune horretan es hor da utzakra bai. eta hor ta goiku eta beku ez abaldi, eta jakan bereskanalaka, eh? eta umiek beres hori zabalidekie. Aha. baina guk lana indiogor zabaltzeko, adibidez, esegoia oso mentalidadin sartute gaus eta oso sarratute deko guz zarratu egiten jakuz, azken uh -huh. kristalizau egiten jakuz. Orduan hor, egiten duzu, arnazketa eta pentsaketan bitartez hori zabaltzen ari dalako zentzazinu bat zebarnera eta hori lako zerbait duz. Bai, bai. Etorten den zentzazinu eda, arnaza gora arte doida. Uh -huh. Arnazan unungel bada oztopatute, nahi da esan oztopo bat dauela hor txakra horretan. Uh -huh. Orduan, arnazaren bitartez, Ba, Aten zinue bintien dozu txakra ezberdinetan Zazpi txakradeko guz materialki Beste zazpi kosmikoki, beste zazpi... E, bueno, eta holan... Jaupasen bat dira! <laughs> Tilla bat! Eta, eta olurek beste horren beste Danada argia, danada bat gainera ez? Eta ordun dun, e, zabaltzen dotaz goiku eta bekoe Goiko atie eta beko atie, bai? Eta goitzi datorren argitxasune eta betik datorren argitxasune egaz, bizotzeak arten dot, bizotzen argitxasun bolo handi bat sortzen dot. non txakragustizek argitxasune egaz, irudikatzen zen, nire geldeai irudikatze irudikatzen dut argitxasune nire txiri irudikatzen dut argitxasune egaz, maite irudikatzen dutaz argitxasune egaz, errixe, iriburue, Eh, provinzia, provintzia, provintziatik, eh herrialdera, herrialdetik, eh, estatura, estatutik, kontinenterara, eh, kontinentetetik, mundura, mundutik, eguzkira, gure eguzki sistemara, gure eguzki sistematik, ba artez, arte, ez? Gure oh. sormena dauela. Uh -huh. guri bueno, eta hortik ondino, unibertsopillo bat dauz, baina hor ja esna zeltzen horrega oh. no? <gurrisa> <gurrisa> Baina hori lanketa hori egiten dut, eta da, zabaltasun guztizien, gero barriro argizekarten dozu bihotzera, uh -huh. esta, eta, eta sarratzen dozu, eta jasoi ez beste da bat. Ne, hori, hori zirri eta dara, ate guztia zabaltzen dire zu pasabordego. Bai. Berto. Eta konturetunak istilu edo iskanbila bihurtu dizen momentuek, izen dizela be di bai nire pentsamenduetatik pasaldi zenin gauza ostopotzu, ostopot, osairo bihurren bat edo sor, oza, niretik sortu dizela, es? Edo nik itziota zela sartzen. Aha. Horretaz konturetunak. Ondon, oh, no, ondo. Kasqueta gerra. Bai, nirezako hau wow, basikoe. Eh? Eta hukon konpartitzie inguruen eta nire ingurukuekin pasada bat izen da. Entzun nahi izen da benantzako. Danake karo ez entzuteko. Mm. Baina, bueno, probie bai. Hori nire ikasketa Aproba da. Itzio. Gero bakoitzak, gero... Hori da. Huku azken aldean, eta gurtuko dugu saio, azken aldian entzuten dugu betuz zelako hausak, eh? <laughs> entzuten dugu zkospereazio saioa. Eta bada, bad, obieduko irratilibreko bateko... Kireak dira, ganera MK-Ultra talde bat daukie musika rap talde bat bai. Eta Ruben dau Morroie Eta esaten dau beti baresaioen bukaeran Bueno, hau da kontatu duguna, baina zuek ez ziñiztu ez ebez Eta zuek egin aprobada eta zure ikerketa egin da zure ikasketa daukuz egiteko claro. Hori da garrantzitsua Nietzako <laughs> hori da ez jendi jakitxia edo pertsona bako itza jakitxia beran adela beran egite eh? Hori da Zerberan esperimentzuen eta bestean esperientzien e, mm, sortu dala, ez? Hortik datorrela, beren esperientzitik datorrela. Baina garrantzitzue dala be bai, gero hori, elkarbanatzie eta elkarbanatze horretan ondinok gehizea esautzen soil ez, zeure burue bai, ez? Ose, askotan hori bihurtzen da egigesur, klaro, askotan, ez? Klaro, hm. ez dakit. Beti oi hartu nagazik asten dugu, bai. ez? Beste anabe hart dugu, ez? Bai, <laughs> bai. Bai, eta ja taldien batzie eta bo, proba horrek egin adibidez nik udan ezaten utzien bi lagunegaz e, ontsegabe seiten e, gabiz telepatia lantsen alkargaz Eta adibidez bategas lortuot, hot bai bai baina piloa pilo bat, eh? bai, eh? pilo bat, pilo bat. bera pentsaitan dabena nika auskatzen dot eta ha, bai, eta eta, bai, eta ordun gabiz orras eta Eta horrelako or, gauzak lantzen juties, eta horrek botere hitzela emototzu. O sea, Azken ikesten duzu bestienpentsamentuek irakurtzen be <gay> bai, ze... bai. bai, eta hori da, gai gara. Hori bai hori, beste zari gaterako gai hitzela asaldu duzu itxe. Baide, orka urko ze bazkalduten beioan mea gara, eta itxiko dugu aurkoa, ez dakite, bestezo zer esan gure edosun agurrerako, ondin jozkatu dutzen dutzen dutzen kantak edo, pare gure gau zuzera Eta besti doze inga usabadeko zunezarega, oin... Bueno, eskerrik asko zeuri aukera aukerago emotearren. Eh? Niñoz, ez tola nahi motxien kontau nire bizitza guztije. Esan ahaz nire bizitza kontetako, baina esketi <gibarra> horrek da. dago. Horrek pues, urten dago, hitu, <gibarra> zer <ose> dago kuriosu. Motxien gaine da, bra bra <gibarra> bra <gibarra> bra <gibarra> bra bra, hausak edo Eta ezkerrik asko ba, oportunidade hau sortu dalako eta aukera hone au, gaitik ezta. E, gustau jate oso guztora sentidunar, zemen itxaur ondo, onen azpigen, berez urten jatezan gauzak gainera, konpartitzi ba, urten jatez. Eta, ba, besterik, ez ba, ez dakit, ba... Entzuten da benari igulesan, ba hori, ba... Ba, dana dauela ondino asmatzeko eta sortzeko eta eiteko ez da e, ez da bila danaen eta eta hoindala aukera polit bat eta eta eber bat ba, leku ba, beste leku bat zutatik hausak eiten e, asteko ez <hieres> da sentitzen dutela, lehen ezatzut baikorra naizela eta nipen zeto egoera honek emotozkula beste aukera oso polit bat bebai ez, bizitza Nahi egun moduen bizitzeko, azkeni Norberanako bakoitza, eh? Hmm. Eta hori ba, entzuteko bakarrik noberan barruen, eh? Eta erta. <laughs> Horkera e eh? Bai. Kantak, bai, zerbait, aholkatu nahi da, eskuzu? Kantaren bat, aholkatu... Ojo, eh? Berbada tarte batzuk ingotxeguz, eta moz ez hori egiteko gaitzen goren, baina baintzate zuri galdetu bai, ze kanta... Ipintzeko... Bai, justo e, go, enzu de go, basco, musika asko usteten jaten. Guin uh, baten bat etorten bai atzu. bai momentu estaki zara iketorri jaten, hauen igual zu gas nabelako edo zuque spin <laughs> spirito nogia <laughs> ruper ordorikan. Erri rikeri, biilan. Na na na na. Na na na na. Ez daki zein dandes. Ba, ba, Ikertuko dugu, badakigu iku zein dand melodia bai. Ez daki zein dand. Ikertuko dugu, rupkaren kantari zein dand eta bentsante idatxita itxitiko dugu. Vale. Eta besterik. Ba... Ojo, es que asco daos, baina cada momento. Y tal, y con heberronetan... Bueno, ahorri txikogu. Ze... Ni bat eukindotzen dugu, ah, galdetzeko irugarren bat, ba, orduan bikarna esan okay. alda. Hainbeste hitz egin dugunez Kataluniako zure bizialdiaz eta hain hainberesi izan danez. Bye. Segur nagoan ez dakiteko horrizkan imaginatzen zaitutan... E, Duzmingetz. Eguen talde bat asko guzteten jaten. Eta e, orko kantaren bat, bai, zein esan duzu. Duzmingetz. Duzmingetz entzundeukiko suigu es yes. on gaur egun deitzen da la troba kunfu aldatu events gitarristia mexiko nile jakuen nile san cable eh, bertan kontzertuen kable corto circuito bateuki ban gitarragaz eta hor gelditun san bai bai oso curiosue baina honek oso baikorrak di musika aldetik eta kantaldetik eta adibidez Don de, de amor sock, Es da canto bat. Don de amor sock. soy Don de, del amor, es. Ah, ah, vale. Don de, de amor sock. <risa> es son es folt que la vida estreta, que la vida es corta, que la vida es surt. Jonki damoso, nananinaninaninaninaninaninaninan, Jonki damoso, oso oso oso polide gañera, eh? bai bai bai bai. Tus minguez. Ordeko da. Haupa, deitu. Eskerrik asko bai berdorko jo aukera itzeler oregatik, elkar esketa berba zekindatzeko eta ja, jarraitzeko asmoz. Mira, es que está lasterarte, ¿vale? Como os parebas, seguro es carretzico. Os hondo, aufa, ahí. Oichos en la co-gustora. Es que Abali. <risa> <Un relato. risa>